the Rajim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ef anandrojm Allahu tabaaraka wa ta'ala i dargoim salavat dhe salam me të dashurit tonë Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) i umitë të ndëruar po takuam sërish me emisionin radhës në kuadër të këtij cikli të emisioneve modele të përkryera sonte do të flasim për temën rinia e sahabeve dhe Kurani. Ne në emisionet e kaluara kemi të regu për vlerën dhe peshën e madhe që ka rinia në një popull dhe një shoqëri. Pastaj, mësuam se muslimanet e parë ishin pikrisht rinia. Ata të cilët u rështuar në ditet e para përkrah Muhammedit Aleislam e përkrahën dhe embeshtetën thirin dhe emisionin Islam ishin rinia, sikur se Aliu radiallahu anhu, Saad ibn Abi Waqqasi, Talha ibn Ubejdillahi, Erkam ibn al-Erkam, Khabbab ibn al-Arat, et e tjerë. Tani, dhe shiraj, qi qaj rinia sahabave dhe Kurani, cili ishte pozicioni i këture trive përbal Kuranit. Cila ishte qasje e tyre për balë Kur'anit. Cili ishte seriëziteti e tyre për balë Kur'anit. Cila ishte ambicia e tyre për balë Kur'anit. Qfar roli dhe pozitët kishte Kur'ani në jetën e tyre, në zemrat e tyre. Krejtë të janë pytje që ne do t'japim për gjigje, insha Allah o tala, gjatë këti emisioni. Para se të fillaj të marë shemë i konkret, dëshëraj të ndalëm për pak qasë të në lidhje me Kur'anin. Të ndruar lëzë dhe modra, për i dhuratave dhe mirësive më më vlerë që Allahu neve në begataj është pikrisht Kur'ani famlartë. Allahu i gjithë fëqishëm neve në nderoj dhe në bëri privilegjë në begataj me mirësin e Kur'anit. Kur'ani famlartë është për i mrekulive Më të përsosura te Muhamedi (Sallallahu Alejhi Wasallam) e ç'ne e kemin mesin ton. Kurani me principet e mësimet ti. e tij, Kurani me dritën e tij mision te vetin e ka që njerzit të nxjerrrë nga errësirat drejt dritës. Udhëzimet dhe mësimet kuranore çdo herë janë alternativa në drejtë alternativa e vetme, e qëluar dhe e drejt. Andaj, një popullë dhe një shoqëri që ka këtë qasje për balë Kur'anit, një popullë dhe një shoqëri që është pozicionuar me serizitetin maksimal për balë Kur'anit, një popullë dhe një shoqëri që i ka japë hapsiren dhe vendin meritor Kur'anit, Ai popull dhe aj shokri, hera, do ajo shoqëri çdo herë do të jetë shoqëri e gjërave të mira, shoqëri e suksesit, shoqëri e progresit. Allahu fuqiplot për Kur'anin thot: "Dhalika al-kitabu la rayba fihi". Kur'ani është një libër në të cilin nuk ka dilemë e dyshime. Kurani nuk është libër i cili përmban në vetë hamendje. Kurani nuk përmban në vetë mësime mësime dhe alternativa eksperimentale. Kurani nuk ka mësime eksperimentale a do të del ky mësim dhe ky program i suksesshëm apo jo. La raib fi. Kurani është libër në të cilin nuk ka dyshim edhe hamendje. Ofertë e Kurani është pa dyshim më e mira. Oferta e Kur'anit është gjithësësi e sukseshme. Oferta e Kur'anit është gjithësësi shpetimtarë dhe produktive. Pra ndaj, këto janë më rëndësi që në fillim të këti emisioni, ti kemi të qarta dhe ti do, ti njojmë dhe ti dim. Kër jemi të kërinia e shokve të pejga Merit Arisram dhe Kur'ani, me njëherë në shkon me nja të këta persona, të cilët kishin të kërinia, një sërizitet, këshin një interesim dhe një ambicje të jashtë zakonshme për Koranin, poj përmendim me radhë. Një prej të rive, një prej të rive nga shokit e pegamerit, që kishte dëshirë të jashtë zakonshme për Koranin dhe ambicja ti për Koranin në shqte, mjaftë e lartë është Abdullah ibn Masudi, radiallahu anhum. Me lejani të ndruar meqë të thëmë pak thjalë në lidhje me biografi në Abdullah ibn Mësudit, radi Allah anhu, nga se po e përmendim dhe po e specifikojmë si personalitet si njëri që ambicit e ti për Koranin kanë qenë shumë të larta. Abdullah ibn Mësudit është një prishokve të njërë të pejga Merit a.s. i cili po ashtu e ka pranu islamin herët, i cili konsiderot për e aty në sahabive muhaqer që janë shpërmgullur për i mekes Në Medin, po ashtu është i njohur me lezimin e ti të Kur'anit, me interesimin e ti për të mësu Kur'anin, për ambicjët e ti të larta për Kur'anin. Sa që, dhe gjeni tani një informat shumë më rëndësi, Abdullah ibn Mas'udi, radi Allah nëhu, diku 7 jetësure të Kur'anit i ka mësu dretë për dretë nga goja pejgamberit a.s. Allahu Akbar. Nënësot, kur Allahu fuqiplot ja ka zbritur surët për katëse pejgamberit, Abdullahu ka qenë prezent, apo menjere së po ka dëgju, është taku me pejgamberin, 7-10 surë nga 114 kaptina, Kërani i ka 114 surë, 7-10 nga këto 114, i ka mësu dretë për dretë nga këhoja pejgamberit sallallahu a.s. Aq ka qenë i interesuar dhe serjaz për Kërani famlart. Abdullahem e në mësudi, në radiallanu ka qenë një njëri i dashur, Ka qenë njëru, një njëri me trup i halëshëm, ka qenë shëndet ligë dhe ka qenë me trup i halëshëm. Mirë po, për nga burëria, për nga aspekti shpirtror, për nga devëtshmeria dhe përkushtimi, ka qenë burë i madhë dhe shumë me vlerë të ka Allahu Abdullah i Ben Masudi si kurse, Këta e dëshmojnë edhe vetë pejgamberi alayhiselam ku thot Abdullah ibn Mas'udi nesër në ditën e Kiametit në peshore do të peshon më shumë apo do të peshoi më rënd se sa bieshka e Hudit. Ëm bieshka e Hudit është një biesh në Medinë, një biesh mjaft e madhe. Pesha e Abdullah ibn Mas'udit nesër në ditën e Kiametit do të jetë më e madhe se sa kjo biesh. Do të thonë tu tregon pejgamberi alayhiselam për burërin dhe përkushtimin e ti, dhe vëtshmërin e ti. Abdullah i Ben Mësudi, si kur thamë edhe me heret, e ka pranu islamin që në ditet e parat e ti të hershme, dhe me lejanit ju përmendi një nxarje një atë kontaktin e parë të Abdullah i Ben Mësudit me pejgambele e në nxarje mjafti interesante. Të regon Abdullah i Ben Mësudi vetë për këtë nxarje. Thotë kam qenë qoban, apo bari ideleve, i ponsuar qoban Raktar i punsuar tek një zotri dhe thotisha duke i kullotur delet dhënd. Thot më erdhi pejgamberi dhe Ebu Bekri dhe më than A ke çumsh këto dhënd këto delet e tua a kanë çumsh? Tha po kanë, po tha un jam puntor dhe nuk mund t'ju ofroj juve e kam i kam emanet. Pejgamberi alay salam tha a mos kera sisht ndonjë dele e cila nuk ka qumësht. Sa po ja shiqaja at delë. Pejgamberi aleysa mu afru e preki gjinin e asaj dele, e fërkoi me dorën e tij të ndershme dhe kërkoi nga Ebu Bekri një enë dhe filloi ta miel dhe ajo dele e cila me ditë të tëra nuk kishte qitur qumësht tani kështë e plëtë qumështë. E mjeli, piti e bubekri, piti i pejga meri, i la edhe njësasit e qumështit edhe Abdullah i Ben Mesudit dhe i paguan, e paguan për këta. Abdullah i Ben Mesudi nga kjo nxarje u mahnit dhe i tha pejga merit, a. o i derguari Allahot. A mi mësën këto fjal që i the e që e bërë këtë dele shterp që e bërë këtë dele pa qumsht të nasilë qumshtin. Pegamberi Alisam Bëseshe dhe i tha t'i e një djallësh ambicioz. Dhe kështë e kontakti i parë, pas ta i thëtë Abdullaj Ben Mësudi, afer 7-10 surë, 7-10 kaplina nga Kur'ani, i kam sun nga goja pegamberit, sallallahu aleyhi o sellem. Abdullaj Ben Mësudi, po në interesën raporti i ti me Kur'anin, Tham ka sheh njëri prej shokëve të pejgamberit, tham, që pejgamberi ka porositur Kur'anin me marr nga katër persona. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasalam: "Më sajeni dhe mëreni Kur'anin nga Abdullah ibn Mas'udi, nga Salimi, shërbëtori i Ebu Hudhaifes, nga Ubay ibn Ka'bi dhe nga Muadh ibn Jabal." I pari, të cilin e ka përmend pejgamberi dhe e ka konsideruar referencë për muslimanët, është Abdullah ibn Mas'udi në raport me Kur'anin. Abdullaj ben Mësudi, si kur tham, 7-10 suri i kam sun nga Goja Pega Merit sallallahu aleyhi wa sallam. Abdullaj ben Mësudi tërkohën ka qeni preukupuar me Kur'anin. Abdullaj ben Mësudi në ditet e para të Islamit nga dashuria e malë që kishte për Kur'anin, nga dashuria dhe entuziasmi që kishte për Islamin, një dit doli në meke, në to ditet e para kër ishte vështirë, kër një piesë e muslimanve e kishin Islamin fshehur azi, doli dhe filajt të ledzënë Kur'an haptazi kërë dhe gjunë me kasit, e sulmua dhe e rahan fort, Abdullah ibn Masudin, pëse aj i provokoj duke lezu Quran, nga se ata e konsiderun provokim këtë gjesë të Abdullah ibn Masudin, i ciri u lezoj Quran banorve të mekes. Aliu Radiallahu për qasin e ti për Quranin, për dijen e ti të madhe që e kishtë, thot lëkat kërë al-Qurana fa ahalla halalehu wa harrama haramehu faqihun fi d-din alimun bis-sunnah thot nese doni ta dini kush esht Abdullah ibn Mas'udi n raport me Kur'anin thot dijeni se Abdullah ibn Mas'udi esht njohsi me i miri i Kur'anit Abdullah ibn Mas'udi e din mir te lejuaran dhe te ndaluaran halallin dhe haramin Abdullah ibn Mas'udi ka kuptim te thell per fen esht faqih e nje shum mir fiqhun dhe Abdullah ibn Mas'udi e njehmir sunetin jetën dhe biografin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë Abdullah ibn Mas'udi ka qenë shumë i njohur me çasin e tij për ballë Kur'anit, me ambicën e tij për ballë Kur'anit, me interesimin e tij për Kur'anin dhe mësimin e Kur'anit të tjerëve. Djali i dytë i ri, i cili ka pas interesim dhe qasje dhe ambicje, mjaftë e lartë për Kur'anin, edhe këtë konsidrojë, konsidrojët referensë prej pejga merit për Kur'anin, pejga merit kërkoj dhe porositit që të mësotë Kur'anin, edhe prej këti është Salimi, i cilë ishte shërptor i e bëdhë hovejfës. Salimi ishte një robë që kështë ardhur prej familjeve për siane kur e liruan nga skllavëria u bë musliman dhe si musliman ishte besimtar i përkushtuar dhe besimtar i përkryer dhe ishte po ashtu salimi prej muslimanëve të parë që kishte pranuar islamin që në ditët e para të tij dhe sanimi pastaj si shërbëtor i Ebu Hudhaifës njihet në mesin e kreet shokëve të pejgamberit dhen Mesin erinis si nje djal ambicioz, si nje djal qi ka shpreh interesimin e tij per Kur'anin qe ne ditet e para. Salimi ishte edhe ishte emru edhe imam nga pejgamberi alayhisallatu wasallam kur muslimanet e par shkuen prej Mekes ne Medine muhaxher ush per ngulen dhe pejgamberi alayhislam e kishte emru imam Salimin ne xhamine Kubas. Djamia Kubas është në një xhami mjaft me rëndin historin islamen në Medinë, madje pejgamberi i aleislam ka xhaminë ka ngritë spari, së pari, para se ta ngritë xhaminën e tij në Medinë, ngasë në At-Bot Kubaja ishte ishte periferi e largët e Medinës sot në kontekstin Kohort sodit, Kubaja është një lagje pe lagjeve të Medinës, ndërsa në atko para katër më çekuive ishte nuk ishte pjesë e Medinës. Dhe pejgamberi fillimisht kur u shpërngul për në Mekë s Medinë kishte qëndruar në Kubā dhe kishte ngritur xhaminën e Kubas, më pas kur erdhi në Medinë e ngriti xhaminën e tij të jonë në Medinë, mes haramin e tij. Në xhaminën e Kubas pejgamberi e kishte emëru Imam Salimin që t'u tha al namazin, ngase ishte i njohur, ishte i njohur për Kur'anin dhe dijen për Kur'anin. Edhe pse natkoh ishte aty prezant Omeri radhiyallahu anhu, edhe pse ishte Omeri, pejgamberi e kishte emëruar si Imam Salimin edhe në prezencen e Omerit, e Omeri pa të shimë ishte personalitet më i rëndësishëm dhe më imadhë se Salimi, po kur është qështja e Kur'anit, pejga Meri e kishte emru Salimin imam në gjamin e Kubas. Dhe si kur thamë edhe me heret, pejga Meri al-Islam i kishte e preferens dhe kishte porositin musiman që Kur'anin të amarin nga katër persona, nga Abdullah i ben Masudi, nga Salimi shërptori i Ebu Hodeifes, nga Ubej i ben Kabi, dhe nga Muadh ibn Gjebeli, radi Allahu anhum e gjma'in. Salimi është i njohër për kontributin e ti edhe në sferat e tjera. Salimi është i njohër shumë me heroizmi dhe kontributin e ti në beten e jemames, një beten e cila ka ndodhë pasdekes pejgamberit në kone Abu Bakrit, ku aty e, ka arnë shprejhja një pejgamber i rejshem, i vetë shpalur pejgamber e, Musallametul Keddabi, Salimi ishte një Në këtë betej, Ebu Kodefja, në një nastë, para se të fillon beteja, tha, ja ehle l'Kurani, zëjjinu l'Kurane bi e'malikum, oju hafizlar, oju qenë njëhni mirë Kuranin, ka ardhur momentit të zbukuroni Kuranin dhe të japni hakun Kuranit me veprat e juaja. Praktikisht të të regoni të një dijën e Kuranit, dhe hafizlokun e jujt të të regoni praktikisht në mejdan salimi, kër e dëgjëj këtë thirje, ja këtheu me zëtë lartë, i tha, Hodefë, ebo hodhajfës, bi se hamilu lë Kurani anë, lau hugjime lë muslimunën minë kibeli. Tha, sa njeri i keshë do t'jem une, si hafizi Kurani të, nëse unë lejoj, që unë të dezërtaj dhe muslimant të sëlmonë për shkaktimin. Dënë thot, e të regoj edhe aspektin parimor dhe praktik, pragmatik, te Kur'anit, si hafizi Kur'anit dhe si njohës i miri i Kur'anit dhe si referencë që pejgamberi alayhis salam e konsideronte referencë te muslimanëve Salimin. Por thoni i tretë, i cili një gjali i ri, gjali i tretë me radhë në lidhje me raportin e tij me Kur'anin, me interesimin e tij të jashtëzakonshëm për Kur'anin, me ambicitetin e tij të lartë për Kur'anin është Ubay ibn Kabin, te cilin po ashtu pejgamberi alayhis salam e radhit i njërin prej katër personave që muslimant duhet t'ju referohen këtu në katër personave kur e marrin Kur'anin, e mësojnë Kur'anin dhe janë të njohur ti din, njohuri të rreth Kur'anit. Ubay ibn Ka'bi është një prej atyve të sahabeve dhe peyshokëve të pejgamberit dhe atyre të tribeve që kanë mjaft i ditur, dietar i madh, faqih i madh, hafizi Pastaj, Ubej i Kur'anit. Pastaj Ubay ibn Ka'bi është njëri prej atyve të personave dhe prej atyve të djemëve të tre që kanë marrë pjesë dhe në shkrimin e Kur'anit se ne e dim, jo të gjithë kanë ditë shkrymë ledzim, ndërsa Ubeji, Ubeji Ibn Kaabi, ka qenë prej atyre që kanë ditë shkrymin dhe ledzimin, dhe pejgamberi A.S. e ka autorizu në mesin e aty grupit, që ta shkryn edhe Kur'anin, kur i zbrit të pejgamberit A.S. Konsiderot njeri prej njerëzve më njëhës të mirë të Kur'anit, dhe është njeri prej atyre 12 personave të cilët ja kanë hapur besën, ju kanë besatu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në besatimin e Akabes. Në historinë islame është e njohur kjo ngjarje, në besatimin e parë është në mesin e 12 personave është edhe Ubay ibn Kaabi. Ë, më lejoni të përmend një rast kur pejgamberi alayhislam i tha Kaabit, ja bëri një pyetje në lidhje me Kur'anin. I tha pejgamberi alayhislam Kaabit, o Kaab, a identi cili është Kur'ani, i cili është ajeti më madhështor në Kur'anin fizik, a identi cili është ajeti më madhështor në Kur'anin fizik, Kaabi tha: O i dërguari Allahut, ajeti më madhështor në Kur'anin famlart është ajeti Kursis. Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum. Apo duaja e tasbihit që është njohur në popull. Fadhara rasulullahi ala sadri, fatubi Kërë e i pa këtë përgjigjet të sakt, pe i gamberi i tha Marehi Gjoksin, në shaj admirimi i tha, si kër i ka thonë, të lumët, e vërtet është se ajeti më madhështor në Kur'anin famlart është ajeti i kursis. Dhe mas kësaj i tha të qoftë qoft, qoft i letë dhia, të qoftë e letë dhia, të qoftë e, qoft e letë Kur'ani, o e bë mundhirë, kunjen, u bejë benkabe e ka pas, e bë mundhirë. Po ashtu në hadith tjetër, pejga mire a.s.m. thot, a kërra okum ubej, majnë dituri për Koranin për juve, është ubej i bërn Ka'bi, kështu pejga mire a.s.m. e vlerësante, ubej i bërn Ka'bin, i cili, të cilin, e konsideraj referencë të muslimanve për Koranin. Shqyqës të ndëruar, ne këtu do të bëjmë një pushim të shkurëtër, shumë shpejt do të këthejmë i në pjesën e dytë Ndikimi islamit në rinin ton shtohet të gjdo dit dhe kjo vje si pasoj e misionit të cilin e bart islami. Rinia sot jeton në dy ekstreme, nga njëra anë familia dhe feja, nga anë atjetër rrethi në të cilin jeton dhe ideologia në të cilin a i rreth fëton. Kurani jep një mbështetje për të rinjët të cilet punojnë me të në të gjitha sferët e jetës. Ledzimi kuranit i shtyn të rinjët ka e mira dhe i largon nga e liga, Këshillat kuranore përshin qdo mosh, kurse disa nga obligimet kryesore të cilat i drejtohën rinis janë këto. Kryerja e ritualeve ditore islami që nga mosha e pubertetit, urdhërimi për kërkimin e dituris, respektimi i prinderve dhe largimin nga punët e këqia, si që është zinaja, alkoholi e të tjera. Kurane e stimulon rinin që të jetë sa më shëndosh edhe ndihmon kriimin e personalitetit e tyre si pas parimeve hynore, këshillat kuranore përshin qdo mosh, kurse disa nga obligimet kryesore të cilat i tan zënit e Kur'anit çush në moshë të re, e mundëson njerëjit që të jetë sa më i përgatitur për sfidat që vijnë gjatë jetës, si dhe e mëson të rinjëse largimin nga puna tektia është shpëtim për të. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shi ju sot në nderuar. Po kthehemi në pjesën e dytë të emisionit ton, për gjithat ata që selet eventualisht janë kyçur me vonesë, në këtë emision po flasim për Rënin e shokëve të Peigamberit dhe Kur'ani. Në fillim të emisionit treguam se Kur'ani është dhurata dhe beqatia më e madhe që Allahu neve na ka beqatuar me këtë mësim. Një popull në një shoçri që ka qasjen serioze për Kur'anin, ai gjithmonë do të jetë popull i ndritur. Në veçanti, ai orini e cila jetën e saj ja kushton Kur'anit, e mëson Kur'anin, atëra ai orini do të jetë rini e ndritur, është rini e cila do të lënë gjurm për popullën e saj dhe për mbarë botën, nga se ofertat, udhëzimet, principet, mësimet e Kuranit janë gjithë një, gjithë një të vërtetuara, të garantuara me suksesin. Përmendëm se në mesin e tribe, nga shokët e pejgamberit Aksam, që kanë qenë të njohur për interesimin e tyre për Kuranin, për ambicin e lartë e tyre për Kuranin, janë, Abdullah ibn Mas'udi, radhjallahu anhu, pastaj Ubej ibn Ka'bi, radhjallahu anhu, pastaj Muadh ibn Gjebeli dhe Salimi shërptori i Ebu Hodeifës. Këta katër persona pega meri i ka konsideru referenës në hadithet që i dëgjumë. Muadh ibn Gjebeli është personi i radhës që konsiderot referenës, që pega meri e vlerësaj dhe e konsideroj si referenës për muslimanët Kur dëshirani ta mërë një Kur'anin, mërë një nga Muadh ibn Gjebeli. Mëlejani të thamë dy fjalë lidhje me Muadh ibn Gjebelin, radhjallahu anhum. Muadh ibn Gjebeli ishte Mekkas, në falemni, ishte Medinas, ishte prej ensarve, prej atyre muslimanve që i këshin pritur musliman, që i këshin alur prej Mekes në Medin. Ishte prej fisit eus, Muadh ibn Gjebeli e ka kunjin Ebu Abdurrahman, ishte një hojë shumë i ditur, ishte alim dhe djetarim madh, ishte fëkih në moshën tëtëm dhe djeqare e kishte pranu islamin. Kishte marë pjesë në beteje në bedrit, kishte marë pjesë edhe në shumë beteja të tjera. I qëndron të gjderë afer pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Gjithë pëthuj se shumë herën e udhtime me pejgamberin ka qenë shoqyrus i ti dhe janë të njuhura edhe hadithet dhe njëjarit e caktume kër pejgamberi aleyhislam thotë isha me Muadhin apo Muadhi thoshte ishta isha hipur sipër devës me pejgamberin isha duke ecur me pejgamberin e kështu me radh do të thot Muadhi njihej si një njeri shumë ambicioz që dëshironte të kalonte pjesën më të madhe të kohës afër pejgamberit me qëllim që të merr diem dhe Kur'anin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fam Lidhja me stilin e pejgamberit ishte shumë e fuqishme, thot Enesi Radi Allah anhu, "A'lamu ummati bil halal wal haram Muadh ibn Jabal." Pejgamberi kishte thon, "Njeri më i ditur për halalin dhe haramin, për gjërat e lejuara dhe të ndaluara nga ummeti im është Muadh ibn Jabel." Siç e dini çfarë reference, Pejgamberi ja i bën Muadh ibn Jabelit. Pyetja jonë është, "A ka mundsi? A ka mundsi, a është e mundur, një njeri ta një halalin dhe haramin nëse ajë nuk e një Kur'anin. Absolut, burimi i dispozitave të shëriatit, burimi këndzirën dispozitat e fesë, se qka është lejume dhe qka nuk është lejume, është pikrisht Kur'ani dhe janë fjallët e pejgammerit, sallallahu aleyhi ve sellem, si kur se transmitan imam Ahmedi këtë hadith. Po ashtu, pejgammeri, sallallahu aleyhi ve sellem, po du me e përmen një hadith tjetër, thotë, pejgammeri aleyhisselam, e ka dërgu Muad ibn Gjebelin në Jemen, mi a umësu fen, dhe mi a umësu Kur'anin, atyra muslimanve në Jemen, kështu e kështë dërgu pejgamberi ala Islam Muadhin, nga se e, ishte i ditur, dhe ishte ambicias, dhe ishte punëtor në përhapjen e misionit dhe thirjes islame. Një dit, pejgamberi ala Islam i tha Muadhit, inni le ohibbu kefilla, tha o Muadh, dhe Allahi unë të du ty për Allahun. Muadhi tha, edhe unë të ty ja Rasul Allah, dhe Allahi të du për Allahun. Pegambele a.s. i tha, a dëshiran tim sajt disa fjal që kime i thonë mazda namazi? Muadhi tha, po ja Rasul Allah, gjithse se si jam i interesum, atëherë, Pegambele i tha Muadhi, të lutën mazda namazi, thuj këto fjal. Allahumme e inni ala dhikrika, wa shukurika, wa husnë ibadetik. O zotim, Më ndihmo mua që un ty të përmendi. Më ndihmo mua që un ty të falenderoj dhe të jem mirnjos dhe më bë të mundur që të adhuroj në formën më të mirë. Kët duaja më sa i pega mëra në Islam Muadhith më e thon mas do namazi dhe është mirë edhe ne ta themi kët mas do namazi. Muadhi është i njohur edhe për lighjëratat e tij. Është i njohur edhe për këshillat dhe porositë e tij. Janë të njohura fjalët e tij. Thot, Abdullah i Ben Saleme, erdi një dit një njëri të muadhi dhe i tha, allimni, tha, të lutem me më mësa, kam nevojtë të mëmsash, jam njëri i pa ditur. Muadhi, radiallan, hui tha, a e ke për një mend, që dëshirën të mësan, tha, po, e kam për një mend. Atëherë, muadhi i tha këti njëriot, dëgja, mësimi dhe përësia ime për ty është kështu, Sëmë u eftir, ko pas kohë a gjera, ko pas kohë ha. Mos a gjera të të rkuën, mirë po a gjera, ko pas kohë a gjërim vullnetarë na file. Se këtu nuk është fjala për a gjërimi në namazanit, se është obligim. Wasalli wanim, fal namaz natë, dhe një pjesë të kohës natën flëj. Pas ta i i tha, wa këtësib wala te ëthëm. Fitoya pasurin halal e mos ju afro haramit. Wala tamutanna illa wa anta muslim. Dhe porësia e fundit mos lejo që të zën vdekja ndryshe vetëm se ti duke qen musliman. Dhe e fundit i tha wa iyyaka wa da'watul madlum, kujdes. Kujdes nga lutja e atit që i ke bëu dhullum. Sa pejgamberi alayhis salam that Ati njëriut që i bëtë zëllumë mes ti dhe Allahot, respektivisht mes lutjes ti dhe Allahot, nuk ka perde. Doja ati dhe në thotë, pranohet të ka Allahot të barë këta. Pra nda i shqeqën i qfarë këshila, i dha Muadhi bë në Gjebeli, këti njëriut i cili ishte i interesumë, ta mëson finë, po nuk dinte dhe, pega, dhe Muadhi ja jepi krejtë këto, këto mësime. Një djal tjetër i ri, i cili mësime, Po ashtu njëtë për interesimin e tij për Kur'anin, për ambicien e tij të lartë për Kur'anin, për tër jetën e tij që ia ja kishte kushtuar Kur'anit, është Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu. I përmendem katërt të partë, Abdullah ibn Mas'udin, Salimin, shërbëtorin e Abu Hudhaifes, Ubay ibn Ka'bin dhe Muadh ibn Jabalin. Në mesin e këtyre në katër djemve të tre, është edhe një djalë tjetër i ri, të cilin pejgamberi alayhis salam e ka konsideruar postu referencë për muslimanët, për Kuranin, e që është Zeydi Ben Thabit. Edhe Zeydi ishte njëri për atyne që bënd të pjesë në grupin që e shkrunin Kuranin, dhe që kishte marë pjesë në atë komisionin për të të bu Kuranin, që i kishte autorizu e bubekri radiallanhu. Zeydi, Zeydi Ben Thabit, kur erdhin Medina, ishte jetim. Nga se Baba i ti i kështë e vdekur dhe kështë njëmdhët vjeqar. Ndërsa, kur erdi në Medine, e pranoj islamin dhe më thonë në mosh, në mosh shumë të hershme, shumë njëri, si kur jetim, si me thonë në mosh të pu burtetit. Dhe, kur e pranoj islamin, erdi me nanën e ti të pejgamberi al-Islam, pejgamberi u lutë, e lutë i Allahun që të bekoj zejdin dhe familjen e ti, Dhe falë bërëqetit doast pejga merit, Zeydi u bo një djal i vyshem. Zeydi ishte njëri me dje të thellë, kishte urtësi, ishte djetar me plotë kuptimin e fjales. Zeydi ishte edhe si kur me thonë sekretari pejga merit, se sahare pejga meri u dërgon të telegrame per andorve, ishte Zeydi aji cili ishkrunte këto telegrame, nga se e porosit të pejga meri a.s. nës. Mishkru telegrame këtyre njerëzve 17 sure dretë dretë a. A. Herë, i mësoi nga pejgamberi Alayhissalam drejt për drejt nga Rasulullah Alayhi Sallatu Wassalam në herë edhe disa prej fisit të tij dhe i than oj dërguari i Allahut ky çuni jon se ishte i ri po na mahnit me ambicitetin e tij po na mahnit me interesimin e tij për Kur'anin pejgamberi Alayhissalam i japi komplimente Dhe kërë e kuptoj pejga meri zgjuarësin e zejdit, pejga meri kishte nevoj të kontaktante edhe me pupujt e tjerë, pejga meri ala islam e porsiti zejdin me mësu gjuhën e vjetër hebreje. Nga se kishte nevoj pejga meri ndonjerët të komunikante në përmjet telegramëve me hebrejt, e mësoj gjuhën hebreje për pak ditë. Dhe pejga meri ala islam e kishte sekretar të vetin zejdin, Zeyd i Ben Thabit radiallahu anhum. Zeyd i tham është njës i njohër i Kur'anit, njëri prej djemve tri që ka njohër mësë miri Kur'anin. Gjatë kretë prej udhave, sa ka zbritur Kur'ani ka qenë afer pega merit alisam, e ka pyt pega merit alisam për ajetet të sidat i ka pas të paqarta, ka qenë i njohër për kushtimi i ti për Kur'anin, pastaj edhe ali ju, Aliu radiyallahu edhe Ubej, edhe Abdullah ibn Mas'udi, edhe Abdullah ibn Abbas, të gjithë këta e kanë konsideruar referencë Zeidin e në veçantë mazkës pejgamberit, si rezultat se rezultati se territorët islame zgjeroheshin ditë pas ditës si rezultat se popujt jo arab hynin në islam në kohën e Abu Bekrit, upon nevoja çetat u bot Qurani dhe pas konsultave të Abu Bekrit me Omerin radiyallahu me Uthmanin, me Alin sahabët e mallë mërën vendimin që të të botë Kurani dhe propozuan dhe emruan kryetar të këti komisionit që do të bëjt të bimi Kurani të zejdi. Zejdi Ben Thabit nuk do në të ta pranon të këtë detyr nga se ishte një detyr shumë serioze, një detyr me përgjësi. A mund ne të, amaj... të, të, të imaginojmë qëfar detyre madhe është të banë, Kurani s'ka qeni të buar, për herët parë të botë, kë njeri me qenë kryetar i këti komisioni. Përgjësi e madhe. Abu Bakri, Omeri dhe gjithë të tjerët këm ngulnin që Zeidi duhet të jetë kryetari këtu kjo misioni, për çfarë arsye? Se Zeidi është njohësi më i mirë i Kur'anit. Zeidi ishte njohësi më i mirë i Kur'anit dhe Zeidi pranoi kët ofertë dhe me lejen e Allahut arritën që me sukses ta tubojnë Kur'anin dhe ne sot e kemi Kur'anin gjithandei botës në duart tona fal kontributit të madh këtyre djemve të rik, këtyre burrave sikur Zeid ibn Thabit. Një djallë tjetër i ri, i cili kishtë interesim dhe ambicjet që është zakonshme për Kuranin, famlart ishte Bera Ibn Azib, radi Allah anhu. Bera Ibn Azib, po ashtu ishte djallë i ditur me njëhurit të thejla, ishte prej sahabave Medinelli nga Medineja, dhe ishte pe atune sahabave që kishin, kishin njëhurit për Kuranin në beteje në bedrit, Kur kërkoi me marr pjesë në betejën pejgamberi e pejgamberit e refuzoi nga se ishte shumë i ri. Ndërsa më vonë mor pjesë dhe është e njohur çasja e tij për Kur'anin, është e njohur si referencë e muslimanëve për Kur'anin nga se kështu ishte vlerësuar prej pejgamberit dhe sahabëve të mëi Bara ibn Azib. Një sahabë tjetër, një djalë i ri që kishtë ambicja dhe interesim tja shakonshëm për Kuranin dhe njuhurit të thela për Kuranin, është me gjma i bëngjarje, radi Allah anhu, kësahabi pe azam, i pejga mirit aizam, i cili ishte pashtu për i fisit efs, ishte ensar për i medines, me gjma i bëngjarje, njët për e, qasin e ti, për Kuranin, subhanallah, baba i ti ishte për i munafikave, baba i ti ishte ideatorin dhe një për i projektuzve gjamis, zararit të cilën gjami, Erëna i pejgamberin me dine me urnin e Allahot, mirë po ja gjalli ti ishte pej njësve të mirë të Kur'anit, ishte besimtar i denjë, muslimon i përkushtuar, e kishte msu Kur'anin përmëndsh, dhe ishte prej atërën muslimonve, që u amësante Kur'anin muslimonve, inëhu qatë gjemë alë Kur'an ala ahdi Rasulillah, illa sura au sura ten. Në kohën e pejgamberit, pëthuj se një apo dy sure, dy sure, kishin nëbetur pa i mësu uh, me gjma i bëngjerje, për ndryshe gjithasurët i kishtë mësu, dhe më vonë edhe ishte bë hafizi Koranit, dhe ishte e njohur uh, kontributi i ti për Koranin dhe për mësimin që ua bënte muslimanve me gjma i bëngjerje radiallahu anhu, dhe në thëtë uh, edhe Ubej i ben Kabi, edhe Zeyd i ben Thabiti, edhe Muad i ben Gjebeli, edhe Ebu Darda, uh, krejt këta e kanë e kanë vlerësuar dhe e kanë konsideruar si referencë të muslimanëve për Kur'anin mejmu ibn Jaria jo vetëm sahabët por edhe të gjitha gjeneratat dhe brezat edhe moshat shokëve të pejgamberit trit i kanë kushtuar kujdes të madh mësimit të Kur'anit për shemb nëse dëshirojmë ti të kalojm pak brezat shohim se shumë prej dietarëve islam ë çysh në vezhli si kushtë të përshemull, imam Shafiu, e, i cili konsiderot një për njerëzve më të mequr në botën muslimane, aj e kishtë mësu Kur'anin përmenç në moshën 7 vjeqare. Imam Shafiu e kishtë mësu Kur'anin përmenç në moshën 7 vjeqare. Dëndësat, ne sëtë nëse dhe shirojnë me bo një komparacion, mundë të themi se kemi njështë të ri 15 vjeqarë, nuk e di e kanë bu Kur'anin hatme. Nuk e di a din me ledzu Kur'anin. Apo e kanë bu Kur'anin hatme. Imam Shafiu Rahimahullah, në anë ati ishte për kujdes për Mohamedi Benidrisin. Imam Shafiu kemnin Mohamedi Benidris, që a i në moshën 7 vjeqare, me mësu Kur'anin për menç. Po, ashtu për shemull, e kemi imam në vevijun, i cili edhe kë, në moshë shumë të hershme, e kështë mësu Kur'anin për menç, dhe Subhanallah, tregon nana e ti, thotë sa herë në veviju kër ka qenë fmi, ka qajtë, se nana nuk e kalon me lujtë me fmitë në lagjen dhe në rrugë dhe së kakë, e ka detiru më shkun gjami me mësukur anin, kërë anin, kërë kërë anin, pëse e ka ndalu nana prej, prej lojes, mirë po nana e di ka pasë për qëllim në diqka mëtë mirë për këta, dhe kënë në moshën dhe dhe të veqare, e ka ditur kërë anin përmëndsh Dhe çfarë, pasi që kemi arritur në përfundim të emisionit, të bëj një rrezime dhe një përmbledhje të asaj që thëm. Nga kjo emision kisha për qëllim që të sjelli këto modele të përkryera, këtë shëmbulltyr të këtyre trive përballë Kur'anit, të na shërbejnë këta tri dhe këto modele për rinin ton. Ku jemi ne dhe rinia jon përballë Kur'anit? Sa ne i çosemi Kur'anit? Sa ne punojmë me fëmijët ton për Kur'anin. Sa ne u mësojmë fëmijëve ton Kur'anin. Sa kurse të Kur'anit ne kemi në vendin ton, qytetet tona, në shtetin ton. Sa shoqëria kujdeset që t'ju ofrojë hapësirë dhe ambiente të përshtatshme fëmijëve dhe trive dhe të riave tona për Kur'anin. Prandaj ambicia dhe interesimi i këtyre trive për Kur'anin lë të çrbei si një model i përkryer, si një shëmbulltyr që trit dhe trejat tona, të mos lejojnë që ti kap mosha e pleqërisë e ata nuk e kanë mësuar Kur'anin, e ata nuk e njohin Kur'anin, nuk din ta lexojnë Kur'anin, se me të vërtetë, nëse një njeri del nga jeta e kësaj bote, vdek dhe shkon tek Allahu pa ditë më lexu Kur'anin, atëherë ky njeri me të vërtet ka humb ka humb shumë që gjatë jetës ti nuk e ke mësuar Kur'anin. Elus Allahu tebaraka ve teala çetrit dhe të trejat tona dhe gjithneve dhe gjith çdo qirin ton dhe gjith muslimanët, Allahu ti udhëzoj që të ken qasjen dhe seriozitetin e durr, qasjen korrekte përballë Kur'anit. Elusim Allahu ul jilal që Kur'ani të jetë pranverë dhe freski për zemrat tona, që Kur'ani të jetë dritë dhe nur për gjoksin ton, që Kur'ani të jetë shkëlqim i brengave dhe dertave tona deri takim në takimin e radhës.